Hej allihopa! Jag sitter nu utanför en adress i Vänersborg. Det är nämligen så att jag ska prisa ut bilen här också. Jag ska överraska vår vän och poddkollega Ade. Han har inte den blekaste aning om att jag är här. Han har inte den blekaste aning om att jag ska komma. Överhuvudtaget. Så att... Du får väl se vad han säger om det, om man blir överraskad om inte annat. Anledningen till att jag är här, eh, det är ganska enkelt. Jag tänkte jag ska leva en julklapp. Det är ju ändå 23 december, dagen innan julafton. Så nu ska vi se. Jag har hans adress. Nu ska vi bara leta upp där han bor. Eh, julklapp, just det. En flaska av min egenhändigt gjorda glugg. Då ska vi se nummer 4. Nu försöker jag se. Då Här ringer vi på dörren. Har du Fredrik här? Äh, ja, jag är med. Nämen! Daniel! <hålland> Kolla, han blev överraskad! Hej! Hej! Goddag! Tjänare. Alltså, du spelar in action på nu? Ja, det är självklart! Ja, vad härligt! <hålland> jag kommer faktiskt bara få ge den en jukla. Nämen tack! Min egen gjorda glöm. Fan vad härligt! E grillare. Ja. Grillade? Ja. Kul. Vill du se eller? Aa, ja, visst. Men, ta dig i dagarna där bara. Ja, jag menar. Fan vad roligt! Ja. Kul att se dig! Ja, det samma. Ja, precis. Jag tänkte det. Fan, ska det bli något så ska det väl bli ordentligt. Tjena. Daniel. Tjena! Daniel. Niklas, portkompis. Precis. Ja, en av dem. Ja, just det. Han har ju ett gäng. Ja. Nej, det är ingen inget Ja, det är som att grilla som vanligt. Ja. Precis. Läggar på sen nio i morse. Ja. Ah, <laughs> ja. det är bara 3 ja. bara ja. Ja. Nej, jag tänkte lite en överraskningshäring för jul så, var det så. kul. Och ja. ja. ja. står ju äggen för filmen här. Ja, ja, ja, då tittar på filmer också. Ja, Nej, de får leta sen. Tack tack. Aj. Ja, oh, har du så gärna. Oh, fan, ja, ja, för fan. Oh, vad kul Och så kör du in spelar in också? Ja, jag tänkte det. Antingen då att det blir action på, eller så kan vi använda det själva då. Ja, jag har vi mest funkar bra med myggarna, eller? Det är första gången jag använder Vi Jag sitter där med... Den nya myggan som jag talar om i något avsnitt sen också, så. Eh, Ärligt talat så, eh, vi får se hur det blir. Ja, ja, ja. Jag har inte använt den förut. Så att, eh, är här alltså. <skratt> ja, precis. Eh, tänkte jag skulle åka och handla det sista inför jul och så vidare. Mm. Och så kände jag, vad oh, jag har ju en flaska här. Den, den måste ju levereras. Vad är fan? är Vad jag får säga det att jag var ganska nervös då, när jag... Ja, för då? Ja, jag vet inte, det, det är bara... Tänk, tänk om man... Tänk om... Spelar du in nu eller? Hä? Spelar in nu Ja, Ja, jag spelar coolt, in nu. Kul, det coolt. Så att... Nej, jag tänkte det först liksom Kommer en ståker här bara? Nu ja, kommer Elin. Oscar! Ja? Då kommer Elin. Åh, oh, det kommer tid. Körs. Till och med tid, vet du. SD-sonar. Det är ja. Nej, det var inte hjälpen det va? Det var Nej. någon anledning. Ja, är ju med en Jo men! Ja. Vad som fan? Ja, det hade du aldrig väntat på. Nej, det, jag tänkte på här och tänkte, fan ska jag åka ner? Jag hinner inte, vet ja. det. Uh, Får du hälsa på dig innan jul då? Ja. så flaskan då, jag är ju grymt nyfiken på det här. Naturliga hus. Ja, flaskan säger ju... Hallå, er, hej. Er. hej! Flaskan säger ju inte så mycket. Nice. Den är... Jag skjöljde av den på lite kladderflaskan. Ah, ja. att... Det är lugnt. Jag kan inte ställa Maria. Ah, ja, ja, ja. Ah. Eh, Maria är ute och handlar med Benita eh, Niklas. Mm, mm. Kering. Jag hörde det. Liv kom precis innanför dörren. Ah. Och vi håller på att grilla som sagt. Ja. Ah. Djurskinkan. Eh, den är väl uppe i en 55 grader nu eller något. Den ska upp till... Jag kör upp den till 70-72 grader. Så ja. får den vila lite sen. Ja. Så rör om lite i kolen. Fyll på eventuellt mer. Och så är det ut och grillera den där sen då. Okej. Okay. Ja. ja men är du kol eller briketter? Kol kör jag med. Kol? Mm. Det är som tar slut så fort. Nej, det gör ju inte det i en Camargo-grill. Nej. För det är... Mm. Det, är... <laughs> det är fina grejer. <laughs> ju det, du har ju den här. Ja, monstret. Är monstret är det. Ja. Så då kör vi... Om man stryper helt enkelt, är, ja. du kan, på en full laddning, det kan hålla upp till 24 timmar, lågtemperatur, 100-110 mm. mm. grader. Nu kör på 150 grader kör jag nu, jag har kört så ja. Och det räcker du behöver fylla på, vet du. Det är det, ja. som är det fina med Camargo grillen. Och det låter ju, ja. Ja. Niklas kör, han har ju vanlig Weber. Ja. ja. Nu ringer det här också. så alltså bara... Fine. Yes, du får nog koppla den då. Ja? Vad? Ja bra. Okej. Okay. Vad är det med dem? Ja. Vad är det med dem? Inget. Nej, har du gått ut med dem? Ja, jag ska göra det. Ja, var du tvungen att ringa och tala om det? Ja, jag... eh, tack ska... lite Vad sa du? Vad ja, du ska ta alla soporna. Ska du gå ut med? Ja. Bra. Ja. Hej. 14:00 lite. Ja. No. Så att, ja, det blir lite avbrott där. Vi stoppar i den igen och så ska vad som händer. Så då taffen Niklas! Var svar du någonstans? Eh. Niklas har ju en en vanlig klokgrillveder. Mm. Eh, och för att få det kan man behöva fylla på när man kör in direkt. Ja. Men då kan man ju även köra med eh, Snake-metoden. Snake-metoden, ja. Man staplar ut med kanten som är ring runt. Ah, och så tänder ja, ja. man in änden bara. Ah, okay. Och så brinner det långsamt. Ah. Det kan du ha i tio timmar, eller du. Okej, okay. ja. den har jag aldrig kört. Jag har bara kört ena hörnet, så att säga. Ja. Men då har du, då har du ditt kött och så i mitten helt enkelt. Ja, precis. Eller lite vegetariska alternativ. Nej, ja, precis. precis, precis. <laughs> Jag eh, har varit så jävla mycket, jag har kokat julgröten också, ja. eh, tänkte sätta mig lite i lugn och ro sen och göra en podd faktiskt, ja. att du har med. Jag däremot har ju varit ledig, jag har tagit en extra då har inte gjort någonting Han ja, fyra var dagar. Ja det är riktigt skönt, jag hade egentligen suttit igång igår men så kände jag, ingen brådska. Men jag tar det idag istället, stressa som fan ikväll. <laughs> Och ju när då detta mått. Det är som en jävla fritidsvårdare det är bara ramlar in folk. Ja men det är samma hemma vet du. Jag har ju en dotter hon är 16. Ja. Och det ringer ju enligt ja, nu som kan du inte ringa på dörren hemma för att de måste ju ner i porten mm. där nere. Jaha. Så det ringer på telefonen. Springs ur dörren för att folk ska springa ner och öppna. Ja ja, ja, ja. ja. Fan var du på sidan då? Men, ja äntligen. det var. Här ja äntligen ja. Fast jag har ju sett det en gång tidigare, kommer vi ju fram till. Ja, det är nog sönder. Ja, precis. Ja, det var ju med Nicklas också. Ja, det kommer jag ju inte ihåg. Ja, är. Så går han, det att i hennes Ja, precis. Om ni undrar då, så var du ju Adi nu på med och en sån här podkaffemaskin då. Fyller på vatten och grejer. Jag, jag kör ju då med en riktig kaffebryggare med inbyggd kaffemal, med kvarn så att jag maler mina börner. Ja. Jävla hipster. Aj, <laughs> Nej, i så fall så är det haft en manuell kvarn och ja. kokat över upp en eld. Precis. Det var en surprise. Mm. Hur, ser, hur ser dagarna framöver ut nu då? Oj, oj, oj. Äh, ja. äh, Idag är det ju då när jag kommer hem sen. Mm. Om jag kommer hem. Ja, jag har ju varit en jättebra dag att åka på. <gör> ja, precis. <gör> äh, då ska det lagas... Tydligen så ska det göras skåla och det ska göras ny äggost. Och så ska det göras ja. lite sånt där som ska tas med imorgon. Äh, nu kommer han nog ta fram den, den där... Där kom den, där kom den. Äggostformen. Känn <gör> på han bara! Ja, men, alltså det, det borde, ja, men varför inte? Den borde ju funka. Det är klart att den funkar. Ja. Du har gjort dig förut. Ja. Du ska kolla på detaljerna. Markering för varje hörn, olika mönster. Mm. Frågan är om man ska sig blöt först. Nej, eh, för då täpper du igen. Eh, grejen är ju att du ska få ut fastlär ja. nu. Där, så att då täpper du säkert igen ja. hålarna med Det är samma för kanterna runt om. Den rinner ju också 86. 86, ja. Mm. är i det. Fan, det kanske jag skulle göra idag. Ägggost också. Ja, varför inte? Vi körde lite saffranskola. Ja, jag det där. Jag har lyssnat på din podd när jag åkte upp här. Satan. Hur blev det med papperna? Vilka papper? Ja, du, ni använder ju ett annat papper där. Ja, det är katastrof. Ja, men du skulle använda ett annat papper till saffranskola? Ja, vi körde det gick, gick det bra då? Mycket bättre. Ja. IKAS knäckformar och inte att rekommendera. Okej. Okay. När man har köpt dem med Eldorado då får man ibland också ha det brukat vara någon hit. Här har du mycket Tack så mycket. Vi ser hur du gör det. Du vill köra ut den här. Nej, är det är fram eller? Mm. Oh, ja det en tur alltså, du har för det? Alltså vet du så är där på. Mm. mig <skratt> också. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> mm. Nu är det alltså, äh, Daniel får äh, en saffrans. Han kan inte prata längre. Det ja, jag har hela munnen för dem. <laughs> så jag får prata istället, <laughs> fylla, i, fylla i lite i hans egna action podd. Ja, jättegod, ja, jättegod. Det. Mm, riktigt fin. Eh, jag körde nog en grad för länge tror jag, eller för högt så att säga. Den skulle nog varit eh, lite lite mjukare. Mmm, ja den smälter ju munnen så vinkar den. Ja det gör det. den, gott som satan alltså. Mm. Ja, jag har tagit en bash och jag gjort... Jag får öka tempot där snart. Det försvann huvudvärken också va? Det var när du kom tror jag så försvann Asså? huvudvärken. Okay. Ja, det var... Glädje, alltså. Ja, det var... Gleberas. Ja, vad gjorde jag? Hur hormonet är det som... Och nu har du glugg. Hela huvudvärken. Nu glugg. Ja. Och det är alkohol eller? Det är alkohol. Ja, det är... Det är, det är alkohol. Det, det, det, det... Jag har ingen sån... Altometer, så, så jag vet inte hur mycket men det... Nej. Inte... Nå – Någonstans mellan lagligt och riktigt olagligt. <här> – Okej. Okay. Ja, ja, ja. Mm. Ha, ja. men då blir det fullt om du kommer hem idag och gör där lite knäck och hårdor uh. och... – Ja, precis. Okay. Just ja. – uh. skulle ni iväg någonstans imorgon Ja, mm, då ska vi till min svägerska ute uh. i Ödsmål en i skogen lång mm. alltså, menar pratar ute i skogen Vi pratar långt ut, ut i skogen, ut, ja. ut i skogen. <laughs> det, är lång, det är så långt det i skogen så att jag kommer få starta om telefonen när jag kommer hem på ja, just, och just det vad ni du prata mm. av och har vi ut på kom så långt du det Fyra maj och 25 så drar jag in till Göteborg möter upp brochan och fasta mm. och så går vi på bio Ja just det Det blir vi i Göteborg det går inte till Uddevalla Nej de hade inte öppet det var också märkligt när de var Sveriges största Dydrik nu har hela munnen på för att kolla. Och den kan stanna där för det är väldigt gott. Ja. Och 26 så drar vi ner till Traneå, till en annan svägerska. Okay. Där vi ska spendera ett par dagar fram till den 28:e tror jag blir Då kommer vi upp till Göteborg Till det, ja. Ja. Göteborg. ja. Och sätter oss på stenarbåten till Tyskland. Så drar vi till Tyskland fram, vad är det, två, tre dagar blir det väl där då? Fylla resväskorna Typ sådär, ja. Samtidigt i år den 28 så fyller ju flugan då, de fyller 40. Så då ska hon fira då, och det gör vi genom att resa iväg. Och när vi kommer tillbaka, då ska vi ner till Trondheim igen för att fira nyår där nere. Och sen kommer vi hem på nyårsdagen, så har jag tre dagar att ta igen mig på. Ni har ju missuppfattat att det var vår ledig. Mm. helt och hållet. Ja. Mm. Eh, men det är väldigt typiskt eh, oss. Hade, det... hade inte mina pyromansbyxor ligga i tvätten så jag haft på med dem nu. Alltså, ja. Ja, men det, det, är ungefär... det är ju så jag har gått i tre ja. dagar. Jag har, ju, jag har ju knappt borstat tänderna på tre dagar. Vad ska du göra nu? Omelett? Ja. <laughs> så att jag förstår dig. Ja. Mm. Nej, men alltså, det är ju typiskt ofta. Ja. En sommar skulle vi fira semester ute på Österlen. Vi eh, åker iväg och så skulle det var en sommar då det var typ 35 grader varmt ute ja. och då var vi i Kivik. Första ungarna springer ner till vänen nej, Östersjön är det, ja. Ja, ska bada och där är det minus 7 grader i vattnet. Va? Eh, vi, har precis, vi ska tälta, så vi har prislagit upp tält och grejer på den här campingen och insett det är för varmt för att vara här och det är för kallt för att bada. Bra, vi packar upp och åker till Falkenberg. Mm. Så över dagen så drog vi direkt upp Falkenberg oh, fan. Ja. mot fan. det att liksom stanna kvar till dagen efter dagen, packa upp och dra vidare, bara Falkenberg, så stannar vi där i veckan i stället. Oh. Oh. Ja. Eh, här sprängs inga blodkärl. Nej, det gör inte det. Nej. Nu kommer ju morsan i morgonen. Vi syrar ju tillsammans här hemma. Mm. Vi är med det mesta i matlagningsväg och sånt där faktiskt. Det ska li lite finjusteringar som ska göras bara. Mm. Sen, ja, vi kommer vara hemma. Ja, vi ska fan inte åka någonstans. Ja, ja men det är ju riktigt skönt det också. Ja. Ja, men det, det är fördelen då med att inte vara hemma. Det är ju det att man slipper all mm. matlagningen. Ja. Det bästa är när barnen åker till sin mamma då också. man får gå helt fri. Jo, det är tradition då den 23. :e. Mm. Jag och Niklas grillar djurskinkan Maria och Benita är ute och flänger i staden. Ja. Halvdagen. Ja. De är säkert på Överby. Ja, det är de. De är på Dressman. Köper skjorta och röd fluga till mig. Alltså. Ska på mig morgon tydligen. Jaha, du vet vad du ska få, att tänkte det. Ja. Jag tänkte ta en sväng dit också. Ja, grattis. Ja, tack. Känner att jag fick över det. Det är bra när de kan göra det här. Ja, lite. Minny, som sagt, var 14. Han är i limpa. Ja, smör. Det haft en liten där inne då. Ja, det är, det är liksom. Han behöver inte annat limpa, smör och mjölk. Det är, ja. han, det är vad han lever på. Ja, precis. Gärna hönekåkar. Ja, och, och visst. Det räcker man köper hem och så tar det två sekunder så är det borta. Ja. Han var trevligt Daniel. Du ser dig. Ja, verkligen. Det var samma. Ehm, faktiskt. Vad mm. kul. Ja. Oväntat. Ja. Precis. Ja, men du visste ju att jag var hemma. Ja! Någonting som att du skulle... ...hade något saker att göra här hemma. ringer min hustru. Ja, hej. Helo, helo? Det går bra. Daniel är här. Oh, nej, Artfors. Han lämnar en flaska glugg. Så vi sitter och spelar in en liten snabb podd här nu ajma Nej nej, det är bara stövläggning här. ja, precis. De då ska landet då ska skulle ni inte, ja, ja visst, de skulle ju inte idag. Så då hade du dålig fråga Lindalil om hon ville fylla med lite tidigare då, eller om hon ville vänta på dig då. Ja ja, hon ville fylla med tidigt idag. Aha, åh, hur är det man? Nåt? Vad är det här? Liv, det är vunn. Det blir så mycket bara allt ja. hände för samma gång. Ja, det blir ju bara så. Alla utklappas och inköpta och klara. Eh, de fixar i mardisen de sista. Okej. Okay. Nåj. Mm. Jag kanske inte ska berätta vad de får heller nu då. Nej, jag vet inte vad de får faktiskt. Nej, du har ingen koll. Nej, det är som jag. Maria fixar. Ja. Jag skötte gymskinkan. Ja. Det är den viktigaste ja. delen. Fan, mig. Ja. Då är det. Ja. Eh, nej, men jag ska, jag ska inte störa mer. Det är det. ingen fara alls. Så att, eh. Jag förstår om du har en del att göra också. <laughs> ja, eh, det ska handlas och så ska det då tillagas lite grejer. Kolla, görs ju inte på en kvart. Nej. Säger de. Nej, jag ska göra knäck sen. Ja, den är också tuff. Mm. Ja, vi får se hur det går. Ja. Det blir säkert bra. Det blir säkert. Absolut, ja, vad kul. Ja. Tillsammans. Hur lång tid tog du att köra hit? Det var det klockan? klockan ja, lite mer. 40 minuter kanske. Ja. Fräscht. Ja. Centralt. Ja, verkligen. Ja, 90 meter. ja Jag trodde du borde i Vänersborg, men du, ja. bor ju, du bor ju strax utanför ja. Tjänan, så att säga. Ja, det gör jag. Ja. Olsjö. Oläk. Ja. Jag körde ju fel först och tänkte att jag kör inte i Vänersborg centrum. Så slängde jag på gpsen då får att hitta hit. Ja. Nej, vän åk tillbaka. <laughs> ja, då är det är sant. Ja. Lite utan, ett stenkast. Ja verkligen, det är strax innan bron över till ja. centrala, kan man säga. Precis. Ja, ja nej, som sagt va. Ja. Ja. Du ska få, få skötta så, så dit och så sköter jag mitt och så kommer det här på sig. Det är skitbra. Absolut, alla tider. Hur, hur känns det när du spelar? Du och går och ut och pratar och sådär. Jag känner mig så jävla dum. Jag ser ju, oftast stå. så har jag haft höllurar och sådär. Ja. Så jag ser dig som jag återpratar ett telefonsamtal med någon. Ja, jag gick in på Ikea med telefonen där och så sitter och, och pratar. Alltså det gick så bra ja. också. <laughs> ja, nej, men då sätter du så, så Då ser det mycket som att man pratar med någon. Ja, ja, ja. Tack så jättemycket då. Ja, det var så lite så. Nej, har är mer eller mindre gjort sig själv. Ja. Sint ledde var du ute förresten. Vilken jävla havrestorm ja. det kom voret. Alltså. Nu ringer min fru också. Hej du. Ja. Men henne får Ja, stress stress stress. henne ja, får ringa upp när jag sitter i bilen. Ja. Så, ha en god jul och ett nytt år, är då, är det så hörs vi snart då. Men du, nu fick vi inte ta något kort som annars. Nej, fan. Det får vi väl göra. Nu har skorna på mig. Ja, det är ju... Den är ju så bra, den här är komma. Nej, men snäll. Jag har ju en Ja. Jag vet det. Det är bra, det. Ja, jag får väl också ta den ändå. Tang Det telefonen som finns. Så kan man inte göra. Vad ja, Och så ni så gej. Vad fan då? Vad händer nu. Andra ja, i det. Ja, Android. Man får väl ta förbi vägen, vägen förbi etage i Trollhättan. En brukar du klara. eller? Nej, vet inte. Ja. ju ja. ja. ja. till två butiker. Ja, just det. Alltså, mm. 64 GB. Plus. Plus. 64 GB. Jag ska Ja, varför det? Jag går år igen. Alltså? Ja, Jag ska bara. Ja. Du ska bara, ja. Nej, men 64 räcker Ja, det gör det verkligen. Absolut. Så att, vi får, jag ska ändå åt det hållet, så ja. vi se vad som händer. Det var skitkul att med dig. Ja, det, det var skitkul att se dig också. Ja. Så det här får vi göra om. Ja, det är... Vi gör det mer ordnade <laughs> det inte så överraskande, kanske. Nej. Nej. Men sköt om er. Ja, det är samma. Var det lugnt. Ja. Kör försiktigt. Ja, så gör det. Så först och syns vi. gör vi. Ja. Hej! Hej. Su, Det var en surprise. Då har vi alltså varit hemma och hälsat på pade, lämnat över lite juklapp. Ja, Om det här blir action Actionpad eller om det blir en en del av A-team, det får vi se lite senare. I vilket fall som helst så säger jag väl som man bör göra, over and out. Ja, då ska vi se här. Eh, det är idag den 25 december. Eh, vi sitter här hemma eh, hos våran, min och Kristoffers far eh, i ett rum och snängt in oss. Med två gäster sitter jag och Kristoffer. Vi har Eira, säg hej. Hej. Och så har vi Hampus, säg hej. Hallå. Och så har vi då Kristoffer också. Hallå, hallå allihopa. Tjena. Vi har ju som sagt varit och tittat på... Star Wars The Force Awaken. Med tanke på att vi har barn med oss så kan jag inte lova att det här blir spoilerfritt överhuvudtaget. Men vi ska försöka inte avslöja för mycket. Då frågar jag dig först, Eira. Vad tyckte du om filmen? Den var bra, lite läskig så, men den var jättebra. Vad tyckte du var som var så läskigt? B -b -b ja, det var li lite som blev lite. Lite sådär, jag, jag vill bort. Aha. Var det någon scen som var speciellt läskig? Var det något de gjorde som du tyckte kände skrämmande? Det kan jag inte minnas direkt. Höll du för ögonen? Nej, jag, jag kollade då, men jag tog lite trygghet. Var då någonstans? Hos farfar. Hos far... Ja just det, vår far har ju varit med och sett filmen också. Vill du berätta, hur gammal är du? Sju. Sju. Eh, och filmen är från 11 år så att hon var varit med sin far i sällskap så att då är det alldeles lagligt. Hampus, ja. hur gammal är du? Jag är 14, snart 15. Vad tycker du om filmen? Den var väldigt bra tyckte jag. Eh, mina förväntningar fullbordades. Eh, allting var fantastiskt. Ja. Lite mer än vad mina förväntningar var. och ja, Det var väldigt bra. Mm. Det är lyckat när du överträffar förväntningarna. Jag ja, verkligen. Kristoffer, uh, du har ju fuskat Jag har fuskat Jag såg den när jag körde den på biografen själv Så nu såg jag den för andra gången idag mm. Och det skadar absolut inte Att se filmen för andra gången För det är väldigt mycket På en gång, väldigt mycket att hålla reda på Många trådar som ska knytas ihop och jag kan uppriktigt och ärligt säga att jag tyckte faktiskt bättre om filmen nu. När jag såg den för andra gången än när jag såg den första gången. Ja, för jag har ju pratat med din sambo här eh, strax innan. Och hon sa att du hade väldigt mycket att säga om filmen. Det och jag... det var inte positivt. Jag hade jag hade mycket positivt att säga också. Men det fanns några saker som jag eh, irriterade mig på. Men om vi ska undvika spoilers så blir det svårt att lyfta fram konkreta exempel. Men... Jag såg det ur ett annat perspektiv nu när jag såg det för andra gången. För då har man hunnit smälta ståre lite och eh, se det med andra ögon. Eh, vilket gör att jag inte tyckte att de här sakerna som jag irriterade mig på vid första tillfället eh, var så ja, irriterande som jag tyckte då, nu när jag såg det andra gången. Mm, mm. Men du får ju nämna någonting då som du tyckte var irriterande som det är framförallt den här antagonisten i filmen Kylo Ren. Ja. Som jag hade en del åsikter om när jag såg den första gången. Tyckte att han var fjantig och att han inte kunde leva upp till tidigare antagonister som Darth Vader. Men det är inte meningen heller att han ska göra det. Inte än i alla fall. Det kommer att fortsätta utveckling av den karaktären. Och... Det ska bli intressant att se hur det kommer att gå till. Ja, det, där, där, där håller jag med dig till fullo faktiskt. Det var ingen fullbordad, ond Nej. karaktär. Och det märktes på flera sätt. Både i enskilda scener med honom och i gemensamma scener med andra. Vi kan, vi kan ta är som ett exempel. Ja, det som som, som, som sprakar och gnistrar mer än vad de gör egentligen i vanliga fall vilket kan vara ett uttryck för att han egentligen inte behärskar allting han behöver behärska för att kunna bygga en fulländad ljussabel men kan speglar ofärdigheten i karaktären själv Men den är fräck, den är fräck. Den är skitfräck man får ju så känslan att det skulle kunna explodera i näven på någon när han har den, uh, lite hemmabygg att... över hela ja. det, det, det jag, med som... om. Och... jag tror att det mening meningen att du ska uppfatta det på det viset ja uh, det kan nog stämma nu när, du, nu när du uttrycker det så det är mm. ju ingenting som jag tänkte på när jag, som jag såg mm. den första gången min åsikt är ju då att jag hade ju så fruktansvärt alltså, den här hypen som har varit nu minst ett år i alla fall är det då, har ju byggt upp förväntningarna för mig alltså över ett höghus om man ska uttrycka det så så att jag är ju jätte uh, visst har jag negativa åsikter vissa delar men den har ju levt upp till alla förväntningar det måste jag säga så att där har de gjort en fullträff och har du då låga förväntningar när du går och ser den här filmen då då då kommer bli då lär man definitivt bli besviken så länge man har en någorlunda koll på vem som är vem utan de äldre karaktärerna ja. Man måste se de gamla filmerna för att kunna förstå den här. Nej, det jag tror jag är lite bättre. Ja, om det finns mycket homage eller blinkningar till. Det, det finns. finns väldigt mycket som man har hämtat från, framförallt New mm. Hope. Den som kom första, alltså 1977, del 4 i serien. Det finns många återkopplingar där, både rörande karaktärer och storyn. Så att det är en fördel man har sett den. Men jag kan inte säga några konkreta exempel på det heller utan att <laughs> spoila någonting. Nej, det kan man ju inte. Vi har ju då i den här filmen så har vi ju faktiskt tre huvudpersoner. Tycker ja. jag, eller nästan fyra till och med. Ja. Vi har alltså, ju då, vad heter hon? Ray? Ray, Det är ju då den kvinnliga huvudpersonen som är den stora hjälten. Mm, ja, uh, nu får vi vara försiktiga med ja. vad man säger. För man ja, ja men men så ska jag inte säga. Det, det, det är ju den stora hjälten. Det som är väldigt klart från första scenen hon är med det är det att jag klarar mig själv och jag kan visa det. Mm. Och, det, vis, och, det och det är så det ja. är. Ja, det är inte så att man en stark kvinnlig huvudroll det är en sån precis. här typ. Det, det lyfter alltså det här är ingen spoiler men eh, när hon träffar den andra karaktären var, kommer vad kommer det att vara en hette eller en finn Finn, finn hette han, så ja uh, nej, det kan bli en spoiler men Finn i alla fall, ja. när hon möter honom första gången så försöker han spela hjälte mm, ja. och det talar hon om för honom ganska snabbt och tydligt att jag fixar det här, du mm. behöver det inte, och hon visar det också mm. eh, som sagt var Finn är den andra eh, stora karaktären det är den mörka killen som man också sett i, i trailersen när man ja, har sett just. den och sen har vi då nu för, Ren. Taylor eh, ta, Ren. Ren. Det är den tredje stora karaktären. Och de här tre karaktärerna är eh, inte fullbordade på något sätt i filmen. De mm. är mm. helt och hållet. Och alla tre är helt och hållet oslipade. Och det tror jag de har gjort. Helt och hållet. Det är det säkert den utvecklingen vi kommer att få följa i de kommande två filmerna som ska ingå i den här nya Precis. trilogin. Hur de här utvecklas. Parallellt. men sen har vi då en fjärde karaktär också då, och då tänker vi inte på BB-8 den lilla roboten utan jag tänker på han som är piloten eh, vad han nu Dameron. ja precis men tänker på att man får följa honom ganska mycket så tror jag att han kommer att ha en betydande kommer roll, han roll. Kommer han I, i kommande filmer och även han är eftersom att man, man får följa honom man får veta lite om vem han är Mm. men ändå så hålls han lite i bakgrunden så tror jag att han kommer få som sagt då betydande roller eh, in, framträdande in, in, i kommande, kommande filmen utan att avslöja någonting överhuvudtaget så kan jag säga det att filmen slutar med att de bygger för en fortsättning så att det, mm, det, det då jag är har det sagt det jag sagt allt men inte sagt någonting ändå oh, uh, vad tycker ni om de gamla karaktärerna ni? du är era har du sett alla Star Wars-filmerna? Som jag vet, ja. ja. Vad tycker du om prinsessan Leia då? Ja, det är bra. Det är bra. Har hon blivit gammal? Ja. <laughs> ja. Vi får ju inte träffa alla de gamla karaktärerna med en gång. Utan de ju. Och Sola var med också. Ja. Det, är, det är spännande i sig. Det var lite kul att se vi som får... Clay ser den rollen igen så här många år senare. Mm. Och där kan man mm. ju säga om att gå in i karaktär direkt. Han var ju fullbordad så fort mm. han... Han hade inga svårigheter att hitta tillbaka till Han Solo. Mm. Utan Nej, han fanns där trots ja. och mognar och äldre. Ja, precis. Men, men, det, var men det, var... det var fortfarande samma karaktär så det gjorde han riktigt, riktigt bra. Det, mm. det är ju mer eller mindre en årskarsnominering på den kar karaktärs... Mm. Eh, mm. Vad heter det? Ja, det, han, han vet vem man är helt enkelt. Mm. Och det vet man. Och han gör den bra, han gör den, han gör den äldre men ändå samma gubbe. Så att eh, till honom. Eh, Leia då. Eh, Carrie Fisher. Vi fick inte se så här jättemycket av henne. Nej. Hon hade inte den, inte lika stor betydelse eller stor roll i filmen som hon haft. I, Denna filmen i, får i, vi säga. Men det kan hända att hon kommer att synas mer i de kommande filmerna ja. Precis. Eh, sagt, hon var ju lite mer tillbakadrag även i sitt sätt mm. än när hon var i de eh, första filmerna där var hon ju mer, eh, mer på och framåt också mm. en väldigt bra kvinnlig eh, karaktär när det gäller att klara sig själv Ja, ja vi bortser eh, ja, nu började... inledningen av Return of the Jedi när hon nu... sitt och jobbade högt och behövde mm. rädda hon stryper honom ifrån sig och visar vad ja, hon har... Hon tar kommandot komma där. Så att ja. egentligen så hade hon bara... Hon honom bara på sin chans i den filmen. Och tycker ni att vi spoilar det så... Ja, filmen kom på 70-talet... Eller 80-talet, 80 så, så skyllde jag själv. <laughs> eh. Ja. ja. Vi, Någon som det har... verkar som vi är i del positivt inställda till mm -hmm. filmen allihopa. Vi är nöjda med vårt biobesök och vi längtar redan efter... Jag tänkte, jag tänkte fråga, utan att ni säger någonting, men det fanns en speciell scen mm -hmm. i filmen som var en vändning kan man säga på hela historien. Ja. Mm. Uh -huh. uh -huh. Det är en väldigt stor del. Jag vill inte säga någonting om det. Men vad tyckte ni om scenen i sig? Kan ni, utan att säga något egentligen? Ni... Nej, jag tyckte det går. Väldigt oförväntande. Man så. Eller hur ska man säga? Eh, väldigt... Eh oförväntad, kanske, ja. Jag kanske, ja, det var... Jag säger ju att det är... Eh, det, det är förväntat för att det måste ske. Det måste ske en förnying förnyning på... Ja, du tänker där. Nu ja. vet jag var det befinner dig i, eh, ja. i filmen. Eh, det är ganska långt framskrikt mot slutet. Ja, ja. precis. Så att, ja men hur de, det de gör det på det är väldigt oväntat ja, jag, tror att är jag tror att det är nödvändigt av flera skäl och det kommer att ske flera sådana i kommande filmet tror jag ja, precis. mycket möjligt mm. vi har ju inte nämnt Luke Skywalker någonting här var... mm. lika bra att inte göra det tror jag var han med? ja det var ja. så mycket kan vi säga Ja. han är med det, det är han är han. faktiskt med i flera scener Ja. han? ja han Ja, ja. Tror jag. Mm. Men. Äh, ja, är det någon mer som har något mer att säga om det? Hej då? Nej. Äh, nej. nej. Du ser fram emot nästa film kanske? Ja, det gör jag. Det gör du. Mm. Ja. Ja, ja, jag ser också väldigt mycket upp emot nästa film. Ser du den är lika bra som den här? Och alla andra storskilden också. Mm. Ja. Eh, men i januari när vi drar igång våra avsnitt så förväntar jag ju mig en ordentlig recension på filmen. Det var det. Det låter bra. Och det är Kristoffer som det som vanligt. Med det så säger vi väl. Tack och hej. Tack och, <mär> och, hej. och hej. Och så har vi snart ett nytt år så vi säger väl god nytto. God nytto.